Episodio de Onda Piruchela Boa día Benvidos e benvidas todos e todas A Asociación a Piruchela Unha vez máis temos organizado Un acto que Eu creo que vai ser eh, ben, Moi agradable Moi atractivo para, para todos nós xa temos convidado a Xoselois Romero, que é un músico, compositor, productor, bueno, con múltiples actividades na música. Eh, formado, bueno, naceu en Mera, no Concello do Leiros, e está formado desde neno, foi formado na Música Popular Galega, eh, empezando a súa formación na agrupación folclórica Amarola, que se constituíu no seu Concello, e na que entrou a formar parte como bailador e na que se iniciou como músico e xa él nos contará despois máis, máis datos xe que eu mento en alguna cousa e, Como decíamos, foi formado desde neno na música popular galega e exerceu como percusionista en numerosas formacións tradicionais entras que destacan os cuartetos Lelia Doura e Lugas Verdes por, por reducir, porque o seu currículo teria múltiples páxinas e vai, vamos a ser breves para que fale, nos, nos conte el, el mesmo desdede eh, de, no ano 1995 um, acadou unha das plazas de mestre gaiteiro no que era daquela UIGAEN que en día é o AgaDI, Asencia Galega das Industrias Culturais. Eh, e desde aquela eh, adícase non só a, a formación eh, senón que combina ese traballo con, con a participación en outros múltiples proxectos musicais. Eh, foi cofundador, por exemplo, no ano 1999 da Compañía Nova Galega de Danza, na que exerceu como director musical, compositor e intérprete en varios espetáculos que, bueno, que, que rodaron pola, polo noso país. Eh, eh, no ano 2007 abandonou esa formación e fundou o grupo Bahamón de Lamase Romero con Pedro Lamas e Soso Bamonde, con quem tamén ten múltiplos traballos. No ano 2008 realizou arranxo e dirección musical do espectáculo Terra de Soños, de Fuxan os Ventos, e en outros, muitos, en varios espectáculos co Valerrey de Viana e en outras montaxes co Centro Coreográfico Galego. E eh, na actualidade, ademais de outras colaboracións, eh, tamén o podemos ver eh, tocando e, e actuando con Baiuca. Eh, en marzo de 2016 eh, saiu a venda o primeiro disco de seus Elois Romero e a Liboria outra das formacións nas que tamén participa eh, e, e que saíron xa, xa ten publicado máis discos eh, polo tanto eh, non, non temos dúbida de que os seus alicerces están asentados na música galega de raíz popular, tradicional, folclórica pero sempre desde unha perspectiva contemporánea eh, Declárase un inconformista nato E por, sempre, por iso sempre está aberto a propostas que lle ofrezan retos persoais novos Escoite e goza de todo tipo de estilos musicais aprendendo deles e descubrindo cousas novas e visitando outros países pero a hora de compoñer sempre impera involuntariamente unha vontade por facer música como galego como unha denominación de orixe e agora sí que xa lois Romero nos contará a súa historia Á preguntas de non se compañeiro Bodia, moii voss díass, <risas> só callo. Eh, a verdade é que se, sempre digo que a, a, todo benvido benvido aquí a, a, a Dirichela espero sí. que esteas cómodo porque estas entrevistas tratanse disso ¿no? de soltarnos un pouco e contar pues, un pouco máis ou un pouco diferente do que se conta habitualmente nas, nas promos, por exemplo uh -huh. eh, Neste caso, máis que ningún outro, penso que a, a, a presentación de Elena axuda moito para facernos unha idea da, de todo o currículum que ten este home que ahora, pois, pues, eh, nos novos tempos posee o o charrasco de Bayuca ¿no? Mira a ti Con todo o sea, que hai detrás Con todo o que traballei, mira ti donde <ríe> chegamos ¿no? Toda a xente máis nova que se está chegando por exemplo a Bayuca, pois pues, Ai, este señor que saiu aí con Como se chama isto? O churrasco O, o, o señor do pago O señor do Pao <ríe> pago, ¿no? claro, o, sea, o señor charrasco É o sea, el... sí, unha palabra moi técnica hai <ríe> que preguntar <ríe> pois pues, ao primeiro que pregunta que se me ocorre despois de todo este currículum é eh, eh ti que és eh enleante ou enleável. O sea, liante ou liaste. Creo que son mais en le no, como se <risas> Enleante. Enleante, enleante sí, sí. Sí, sí, O sea, que parte de ti? Sí, creo que sí. Hmm. bueno, no sei, sé, creo que me, mitad a mitad, ¿eh? Quiero decir, teño a tendencia sempre a, a liarme bastante, incluso demais, porque a miña natureza é sempre estar aí buscando cousas novas e tal, pero tamén me gusta moito cando me propoñen cousas, sobre todo cousas que me sacan dese, dese lugar previsible. A veces me propoñen cousas que non entrarían dentro da miña perspectiva e me atraen moito. moito. Me, me, me gusta que me saquen así. de eh, Xa... De, para empezar, polo principio de todo, un recurso moi, moi manido. Eh, que era lois musicalmente antes do folk, que era a música tradicional? Pois pues mira, eu criei eh, escoitando rock sinfónico. Eh, Se pegaba, xe. Pensaba, xe. Si, si, criei escoitando, bueno, pues, escoitando moito Genesis, eh, todas as vertientes, King son todas esas cosas porque tiña unha sofisticación que me alimentaba a miña fame de, digamos, sí, de, de, de sofisticación, de información e tal. entonces bueno, misturaba eso con outros proxectos un pouco máis estándar, escritaba moito a Supertram con a Irmán, tínhamos así unha moi boa discoteca, pero eu creo que sobre todo o rock sinfónico me, me influíu moito. Esta cousa de, de que as cancións non son previsibles Empezan, pero non sabes, non tens ni idea do que vai pasar no medio. ¿no? entonces creo que eso sí que me influíu moito e incluso posteriormente fun bastante consciente de que compoñía moito eh, con ese mismo plantexamento, un pouco que que as cancións te vayan sorprendendo a medida que van ocurriendo. E ¿no? a entrada no, no mundo tradicional, como foi? familiar? Pois como creo que moitísima xente da miña xeración e é que na túa parroquia montan un grupo folclórico e, e tus pais queren te ver fora da casa ah. entón xa vai bailar ali vai tocar a jaite e tal, entonces empezamos, mi irmá de Maixé, unha marola que xusto digamos, o local social a casa do pobo diante da casa, o sea que non había disculpa posible sí. e empezamos ali, pois, pues, con, con 11 anos 10-11 anos empecé aí e, como, como ben dixeron, empecé primeiro bailando, logo se creou un grupo de gaitas, eu empecéi tocando a gaita, pero non me non enganchei moito e facía falta alguén que tocara o tambor e tal, e dixo, má, vou probar e tal. E aí empezou. Aí empezaste. Aí, outra particularidade desde que te coñezo é eh, o tema de que ti si, sí que vives da música. Sí. Tés unha praza. Sí, sí, sí. A maioría de compañeiros teus na escena galega pois son profesores, Totalmente. pero ti sí que tes sí, un, sí, unha sí, praza sí. Eh, a que te compromete iso? A ver, evidentemente é unha bendición, que é unha sí, sorte que teño de, de que non sei un momento pues, estar no lugar oportuno, sí. eh, no momento oportuno, no lugar oportuno e tal, e acceder a esa plaza. Evidentemente, eh, esa plaza a min sempre me impuso moito respeto, queres decir, o feito de ser un músico eh, tradicional, que en este caso pagado polo diñeiro público, sempre me impuse moito respeto, sobre todo porque eu quero moito eh, o o folclore e quero moito a música que, que, que fago, todo. Entonces sempre o tomei como unha como unha cousa de moita responsabilidade, aínda que non sempre se pode facer dentro da administración, non? Dicir, non sempre podes eh facer todo o que xe gustaría dentro da de administración, porque ten moitísimas barreiras e moitísimas limitacións, ¿no? pero sempre intentei facer todo o que poidera, incluso moitas veces en contra da propia desas limitacións. ¿no? Uh -huh. eh, pues, Aí tamén compartim varios anos con Suso Amonde, sí. que digamos que é o meu irmán musical, ¿no? e entre os dous pues, fixemos así cousas interesantes. Os bobradoiros que disfaren. Os bobradoiros, as publicacións de Pele Madeira, que son sí. un par de libros bastante importantes. Bueno, foron cousas que fumos facen, independentemente de concertos e y e eso, e cursos, non tal. Pero pero bueno, sempre sempre creo que sería o lóxico, quero teño como unha unha obriga e un sentimento de responsabilidade absoluto, claro. uh -huh. eh, como vedes aquí te trossen pois pues, eh, algunhas cousas que teño na casa que teñen que ver contigo en certo modo. Faltan faltan moitas, pero mm, Como non nos daría tempo nunha hora falar de todos os proxetos un por un, quería pois, ir máis ás cousas que lle poden chamar un pouco máis atención ao público xerar, no? digamos. Uh -huh. entón, eh, unha das cousas que, que máis me, me interesou ao principio, porque me unía con a miña infancia, era a banda Fuxan os Ventos. E, cando regresaron Fuxan os Ventos para gravar un, un disco en directo, e te encargaxes da dirección musical. Uh -huh. Que é, así, fal, resumindo un pouco, que é encargarse da dirección musical de repasar o proxecto de Fuxan? Pois pues imagínate. Que, elegir os músicos, aparte dos que son da banda, uh -huh. invitados... Podernos resumir como, como foi pues... o soño de Terra de Soños? Claro. <risas> sí, que... pois... Pues... Bueno, pues é o que, o que parece o sea, que un día te chegue alguén e te diga que Fuxan os Ventos despois de 20 anos quere volver aos escenarios e quere facer un espectáculo co seu repertorio renovado e eh, que pensaron en min para facer eso claro, eu dicen esto ten todas as trazas de salir mal porque claro, é casi imposible versionar a Fuxan os Ventos e salir indemne o sea, é, é prácticamente imposible Então, bueno, cando mo propuxeron evidentemente, bueno, precisei un tempo para, para, sí. para masticalo, para un pouco saber si quería asumir ese reto e, bueno, ao final eh, tomei o sea, sempre faz estos planteamentos con respecto a Claro, eu podo versionar unha canción dos Fuxan, pero cando a xente vai decir a ver, a original é mellor. O sea, é como queres versionar os Beatles, o que se dí sempre, non? Non é fácil mellorar o que está feito. Non? Entón, bueno, tuve en esa parte, eran como 30 temas, era, era, non, era, non era unha docena. Non? E entón resulta que, bueno, final, eh, tomei unha decisión que se, que se tornou acertada, que dixen, bueno, se si eu son o maior fan de Fuxan, vou facer o que a mí me gustaría non? que a mí me gustaría escoitar de un fuxan renovado vou no facer pa mí e entón, bueno, pues, dixen que sí e, e saliu moi bien. <risos> milagrosamente saliu moi, moi ben, muy ben. E foi, chora, foi eh, mara maravilloso, eh, maravilloso eh, eh. Chora, decir, foi eh, maravilloso fue, fue foi moi emocionante por moitos motivos eh, o xa, sea, personalmente pero tamén a, a vivencia social, que dizer, recordo perfectamente o primeiro dos concertos que foi un outubro de 2009, se non me engano, no, no Auditorio de Galicia, e sí. me acordo de que primero salíamos a banda, ¿no? nos poníamos atrás e tal, sin xente aplaudía, e logo saliu Fuxan, e estuvo xente aplaudindo como se acabara o concerto. Sí, sí, sí. O sea, estuvo xente aplaudindo, dicindo que dá igual o que fagades hoxe. O sea, vos aplaudimos polo que sodes, polo que fostes e tal. Bueno, entón, que empezar así era xa pff, tremendo, tremendo. Por non abandonar este tema da, de estar un pouco ao lado ou detrás eh, a dirección musical a Nova Galega de Danza, como xeorde o proxecto de que cistebechen nos dos primeros discos. Tienes... Bueno. Si, sí, sí, nos dos primeros si. Sí. Mm. Pues eso xurdiu a rei de que os fundadores da Nova Galega de Danza, eh Xaime Pablo e Vicente, bailaban no Rede Viana. Entonces nos oh. coñecíamos do Rede Viana e todos coñecíamos as danzas coñecíamos un pouco as pretensións, entonces cando eles marcharon do Rede Viana, hm bueno, estiveron aí dibujando que querían facer algo que fora unha interpretación máis contemporánea, porque, de certo modo, o Viana tinha unha interpretación de hai 40 sí. anos. Entón, eles querían facer unha interpretación máis actualizada e, bueno, pois, eh, polo trato que tiñamos e amizada e tal, pois mo propuxeron a min e foi outro gran reto, que evidentemente. E foi como, como facer a música contemporánea galega que a mí me gustaría... Vamos, que eu que creía que, que era música que se podía facer hoxendía, que era, bueno, pues, unha música tamén moi sofisticada, con recursos fora do folk, do jazz e de outras cousas, non? E foi, pois, pues, eso, por supón, pues, unha cuestión de amizade. Outro proxecto foi con... Foi con Quique. Eh, con Quique, o Bai, eh, tamén algo semellante, non? Sí, sí, foi, bueno, máis ou menos sí, o presente é o mesmo. Tamén foi aí, foi con Suso Bamonde, éramos os dous sí. con Quique, E era o mismo tamén, era crear un espectáculo escénico eh, digamos Quique evidentemente Quique Peón é un dos pais do folclore actual en Galicia, entonces el quería romper a súa propia barreira eh, digamos estética conceptual facendo un espectáculo contemporáneo e chamou a dous tolos para acompañalos, obviamente. Dous tolos que se xuntaron con Son anos moi prolíficos sí, sí, sí, certo, Aqueles certo, anos eran, sí, sí, era unha sí. loucura Porque eu tamén estaba empezando a falar de discos E, e era unha loucura ver que estabas E apareceu por todos lados, por todos lados. Claro, eu, tiña, eu son da, da bella escola de mirar os créditos dos discos E empezou a dizer oh, pues Este señor tamén está aquí e tal eh, Dous deses locos pos pues, montaron un, un proxecto eh, Chulísimo Estamos falando de, de Suso Bamonde De ti e Pedro Pedro, y Pedro Lamas E non sei se si tiveste a oportunidade De ver a Bamonde Lamas se romper un concerto Pero era, era un rollo que era virtuoso, pero a vez bastante cachondo. Sobre todo había mo, o, o momento zarzola este. O... <risas> que... A ver, ahí, ahí teño bastantes cosas, o sea, así detallinhos que contar. Esto realmente empezamos a tocar su Solamón de Maiseu, cando nos agradecimos no grupo da Galí. De... Empezamos a tocar os dous, e, ¿no? uh, bueno, empezamos a tocar porque él quería, bueno, si, sí, ter así un proxeto de directo, de dúo y tal. De feito, o primero o fixemos fixamos aquí en Ferrol. Si sí, porque él vivía aquí e os primeiros concertos fixemos xira Ferrolana totalmente. Bueno, o tema está eh, en que eu cando empecé a tocar con susso eu ainda, bueno, hora tamén non pero eu era moi patoso tocando o acordeo e ¿no? suso era un, un tótem o sea, sus era, era un referente na gaita. entonces eu iba disculpando a cojorar o sea, iba... <risos> Y entonces a mí me pasaba unha cousa, e es é que a min tocarme pon moi nervioso pero falar non. Sabemos, ya. Entón, o que ocorriu é que eu, para relaxarme, entre tema e tema falaba. Sí, sí. E entonces me inventei historias para relaxarme eu. Que ocorriu? Que esas historias se acabaron convertindo como nun símbolo do, do dúo. Sí. E entón, bueno, deixamos, vale, pois pues nada, pois pues naceu un formato novo, no cual falábamos máis do que tocábamos, <risa> pero funcionaba igual, e era moi divertido, e aposabamos moi Entón, cando, cando fixemos o trío con Pedro, que iso xa era como un regalo, nos queríamos pasalo ben tocando e non tiramos máis aspiración que pasalo ben. E como viña ese concepto feito, pues, derivou en eso, en que as, as músicas eran unha disculpa para contar unha historia, non para sí. contar historias. E bueno, pues, así o primeiro disco foi un pouco de repertorio eh bueno, popular, sin máis, sí. e xa o segundo foi en base ao repertorio dos 30 de Tribes, que teñen unha historia telita marinera entón coñimos esa historia eh, fomos a trives a formarnos de todo entón, bueno, facíamos eso, contábamos a historia con moita retranca, pero a historia en si sí mesma xa té moita retranca e tocábamos os temas deles pasados pola nosa criba entón. si, sí, eran tempos que ademais eh, de ser moi, moi prolíficos Estaba o tema, lembrades o tema das caixas, ¿no? de Caixa Nova e Caixa Galicia que había, parecía que había como incluso un pouco de, sí, de pique cultural, que facía moito ben. Facía moito ben, porque eh, eu, por exemplo, lembro, lembro, perfectamente en eh, Betanzos tocastes vos e logo tocou Berrogueto. Si, sí, sí. foi, de, o sea, para min que estaba empezando no mundo da do, do trad e do folk fora unha unha cousa tremenda. Eh, dos grupos que por certo coincidides en unha cousa. E aquí empezamos a repasar os recoñecementos Mamón de la e Romero e Verrueto, teñen o seu Martín Kodax. Si, sí, señor. E ti debes de ser a única persoa que ten tres... No, non que ten tres Martín Kodax, pero si sí que o ten por tres porcentos diferentes. Non sí, sí. o no, no, no sei, non sigo a... Non os galardóns, a... ti, si. Sí. Non no, no sei, sé, si, sí, eu teño tres, vamos por tres porcentos distintos. Si, sí, Mamón sí. de la e Romero, xo eh... sei Romero e Liboria, a cada canto. E a cada canto, sí. A cada canto, estou estou, estou facendo un esforzo por má ou menos ter unha cronoloxía, así de, non te de... preocupes bueno, ni, non la teño nin Calquera cousa. <risas> <risas> eh, como surdiu a cada canto, porque aí na cada canto si sí que estamos ata, ata agora falando de máis tradicional. Uh -huh. A cada canto xa tira cara, digamos que a un pop de autor acústico folk. Sí. Como surdiu este de a cada canto? Eh? Por ter a tua versión Pois, non sei se vou a desmentir a outros <risa> Pero isto naceu nos concertos de Fuxan De feito, nos concertos de Fuxan Estaba Xavier, estaba Guadi de convidados Estaba Guille na banda E, bueno, pues parece ser Eu non estaba presente, eu meteré despois Pero parece ser que nun concerto En Ourense, na Praza Maior Eles en Bambalinas Pois pues, dixeron Mola facer algo, non sei que E entón aí naceu a idea E logo, posteriormente, eh, pues buscaban completálo e tal, e me, me convidaron. Si, sí, porque isto seguramente xa sabe desa de historia. Eh, Guadi Galego e Guille Fernández tiñan un dúo que era Espido. Guille Fernández e Xavier Díaz grabaron o primer disco de Xavier donde digamos que había unha relación e faltaba... De feito, se xa estivo aquí, sí. eh, Guadi estivo aquí, e tamén estivo prezado, querido e admirados os elois como andamos dame aquí o Pepe a oportunidade de lanzar-se unha unha pregunta a través das ondas e eh, bueno, en realidad entre nos que xa nos coñecemos hai moito tempo que levamos compartidas unhas cuantas experiencias vitais e profesionais non teño máis que unha pregunta que facer-se sobre o que realmente importa nesta vida cando vas a avisar para pagar un vaso en compostela xa <risa> Bueno, pois pues xa tivemos a Guille Fernández tamén na Piruchela. Hostia, son preguntas complicadas, eh? sí, son as máis difíceis, non? difícil. Pois nada, pois pues, o di mesmo pensado. Seguramente <risas> cando non estea, o chamille, propoño viño e diga, "Non estou en Compostela", pois pues, perfecto. Un tipo interesante. Entonces o da cada canto foi Foi unha experiencia tremenda, porque eu penso que estaba des os catro nun momento en canto a voces, xa falamos aquí, Guadi e Xavier empastaban. Uh -huh. E foi un proxecto que vos levou a, a Sudamérica, moitos sitios... Sí, son estas cousas. De feito, era un proxecto que naceu eh, totalmente, eh, que a decisión absoluta de que só iba a ser un disco, logo foi disco e medio, sí. pero bueno, que era un proxecto finito, quero decir que, que tiña a data de, de remate e... Eh, e bueno, foi, foi, que foi precioso obviamente, tocar con, con estas peñas é un regalazo o sea, que é, Guille é un pff, o sea, que vou a decir xa o sabedes todo, é, Guille, Guille como guitarrista é eh, un fora de serie como persoa tamén e Guadi e Xavier, pois pues, imagínate é o sea, un, un regalazo da vida foi super, super bonito eso sí, é posiblemente a música máis tranquila que toquei na miña vida sí, así. sí Non este, digo, digo a verdade eu tocaba o acordeón e tuven que reafinar o acordeón para que dera notas suaves ah. porque o meu acordeón sona a partir de unha potencia entonces eu quería dar unha nota suave e non me respondía e tuven que levar a afinar para poder facer esos pianísimos que sí. había en, en cada canto agora que dixo o do acordeón eh, tema así polémico eh, lembras que se falaba moito da que o instrumento galego era gaita uh -huh. non logo nos estamos resituando un pouco e reivindicando o tema da, da pandeireta. Ti pensas que hai un, un só elemento? Ti toca sobre todo acordeón e percusión? Ti pensas que que, que superamos ya, decir, o instrumento galego este ou este outro? Si, sí, eu, o sea, eu que creo que hai unha... Uh, por exemplo, a experiencia da miña vida é que hai como ciclos, como modas. Uh -huh. Eh, que eu sempre digo que o que pasou en Galicia nos últimos, nos últimos 40 anos é fascinante, digno de estudio Digo con respecto ao folclore eh? Entón, son ciclos, houve o, o ciclo que viña dunha historia de, de, de décadas ou de séculos Que era o gaiteiro, o home, solista, no sei que tal E que, en certo modo, pues, bueno, chegamos a aquí á democracia con esa imaxe, no? de que folclore é eso. E, bueno, cumpliu a súa función de que a gaita estuvo aí, posicionou a música galega, creou unha forma de entender a música galega, que ou todo o que agora é a música galega naceu de aí. A cuestión está en que, eh, bueno, ahora mismo, pues, curiosamente, non hai. Non <ríe> o sea, hai gaiteiros non hai, pois pues, entón, a gaita non está tan presente. E non creo que sea, eh, o sea non creo que teña que ver con que, que é o que máis representa a música galega. Eu debo admitir que eu me criei no repertorio de gaita, e do repertorio instrumental, asumindo que esa é a música galega e que ese é o que foi sempre. Non? Pero cando me puxen a traballar eh, na música cantada e na tradición oral, me din conta que aí hai algo moitísimo máis eh, esencial, moitísimo máis mm, telúrico, moito de un sitio que está parado no tempo eh, de hai moitas décadas, que sí que ten algo que xa non existe casi nas músicas músicasuais do mundo non digo só en Galicia É como que hai un tipo de, de melodías, un tipo de interpretación, unha, unha forma que a música moderna usando armonía e tal foi, foi un poco eh, aplanando non foi un pouco aplanando. entonces cando descubrín ese mundo, e eu comecei a traballar con a Libera e tal, realmente sí que me fascinou moito, porque está fora do que estudias como música, sabes, como música moderna, como escalas maiores, menores, non sei sé que tal, de repente, eso está en outro sitio. E eso me, me fascinou e conectei un pouco con o efeito de que esa Galicia, que era esa Galicia do canto das mulleres, que estaba aí escondido e tal, sí que ese efeito, posiblemente, de estar aíado, escondido e tal, conservou cousas que a música máis popular, eh, digamos, diluíu, non? Que esa, esa verdade, esa, bueno, esa singularidade, é o ¿no? que che podo dizer. Sí, <risos> querido saber a teu opinión ao respecto, porque eu, eu tamén pensaba iso do, do que disti os ciclos, ¿no? a gaita, e logo aparecen as pandeiretas, e logo dixen, peraí, xente que toca o cordeón, o tambor, estas cosas. Si sí, pero incluso no podes aplicar o baile, sí. sabes o sea, os, canta, os cantadores, as cantadoras, foron como creándose ciclos, e o que é fascinante é que cada ciclo deixou un pouso para o seguinte ciclo, dicir, non é que volveu un ciclo e, e o que pasou desapareceu. Non, non, queda e ven como outra capa, vén a seguinte capa, non? Entonces, bueno, está sendo todo así, de feito, hoxe en día estamos vivindo tamén como outro ciclo un tanto estranho sí. no, no sentido sí. do, do, do, do concepto máis tradicional do do folclore, do folk, vamos sí. a dicir, non, da música folk, estamos nunha etapa estranha, pero bueno, asumo que un Outro ciclo? Acabamos de mencionálo, hai un dos proxetos que se audixen, non no é por facer a pelota porque xa está estudiante o de Xoxelius Romero e a Liboria que saiu, teño aquí apuntado no 2016-2017 eh, estamos a nove anos hai nove anos que saiu isto e pareceu-me como se diz agora, super moderno e a final, aparte que non sei se te desodisco eh, son voces femininas percusión, e o libreto está cheo de todos os trebellos percutivos sí. que usastes. Cómo sí. surdió o tema de, de Aliborio? Ten que ver con coetus? O... No, no, no, Nada. que va, que va. No, no, ten que ver Coet, con... Coetus, perdona, sí, porque sí. a veces decimos no, mas hay, coetus é como a grande banda de, de música tradicional peninsular, podríamos decir, resumindo. Muy resumido, sí. Muy resumido. Cómo surdió Pues bueno, esto surdió porque eu empecéis sendo percusionista, de pequeno, no? E logo me cae un acordeón inesperadamente, eu non quería ser acordeonista nin nada, de feito, nunca pensei en ser acordeonista, nin agora o penso. Pero, eh, entón, eu houve un momento bastante novo, pero bastante novo, dizer, antes dos 20 anos, que eu, a mí me extrañaba porque nos grupos non se tocaba percusión tradicional. Uh -huh. Se tocaba o Bodran, se tocaba o Queixón, se tocaba o Gembé, e dicía, e por que non tocan percusión tradicional? E nunca sabía por qué, non? Eu dicía, bueno, será que isto ten que chegar ao seu momento? Eu decía, bueno, pois igual que a zanfona de repente colle protagonismo, decía, bueno, pois chegará un momento en que a percusión ocupe o seu lugar. O pasa que foron pasando os anos, as décadas e non pasaba, non pasaba. E eu, claro, na miña casa facía as miñas cousas, se enredaba e tal, non? E entonces houve unha vez unha ferrolana que foi Aitana, Aitana Cuetana que me dixo, pero por que non ensinas eso que faz ti? E digo, non, e claro, eu decía, porque eu non, non teño técnica, non teño estudios, eu fago pa min. E ela me decía: bueno, pues ensina eso que faz ti, se, non, non, ainda que se mal, é sí. mellor eso a nada, non? Entón, empecé a, empecé a plantearlo dunha forma sin máis formal, e un día Pedro Lamas me dixo, teño unhas alumnas moi boas, moi boas, que creo que eu non xas poden ensinar moito máis e eu creo que ti xas podes ensinar. entonces empecé a dar un curso en, en miño, con estas rapazas e outra xente, e digamos que aí foi donde puxen en práctica o que eu tiña na cabeza que podía funcionar, que era pues, coller solo percusión tradicional e pensarla dunha forma contemporánea. entonces o probamos e sorpresa a sorpresa pues, funcionaba. Funcionaba a percusión e despois o que ocurre é que as, as rapazas estas son... Bueno, creo que se as conicedes son as Montero ou Lilaina, son unhas foras de serie, absolutamente, en todos os sentidos, son a, a rapazas con as cualidades excepcionais. E entón, bueno, pues elas me iban demandando máis, máis, máis información, máis material, non sei sé que tal. Entón, bueno, chegou un momento que tiñamos tres ou catro temas de, de, de, de, de, digamos, de estudio E un pouco pues, salió a pregunta de, de decir bueno, pues a mí podemos tocar fazer un concierto. <risas> <risas> e entón está azuda, eh? E este proxeto con, con a Liboria corríxeme, ten que ver un pouco con de Mamón de Lamas y Romero, no feito do que o primeiro disco é todo... Eh, pezas tradicionais, no segundo xa hai composicións propias no, pero non, pero non ten nada que ver no. No, únicamente que Pedro Lama xa aí o enlace pero no, non ten nada que ver de feito o primeiro disco de Livoria é consecuencia do traballo uh -huh, o sea, vale. deu de buscar repertório tradicional para facer ranchos e sí. bueno, pues cadrou así Quer dizer, non, non había unha previsión de vamos facer un disco ¿no? foi como vale, vale. a partir de, de, de, da mitad, pois pues, sí dixe, vale, pues, venga, vamos a facer cinco temas máis e sacamos un disco pero foi unha conclusión de algo que ocorreu, non no foi unha previsión mía de querer facer un grupo para tal. O que o que que bueno, que é o mellor que me pasou na miña vida <risos> musical posiblemente, quero decir, foi facer algo que de partida é unha fricada, sí. que facer un grupo de, de, de non son nin instrumentos, sen ruídos, son cacharros, cacharros e unhas rapazas berrando como posesas, o sea. <risos> Entón, eh, bueno, pues, claro, é en, en fro... que sempre pensas en escribir cando che chega algún disco e eh, non o faz entón, bueno, a... agora mesmo a rapazes me están odiando moito, sei, pero bueno, nos coñecemos moito. Entonces, digamos que o planteamento do grupo que se mantén é que e que vai ser sempre así, per e voces, o sea, podía meter un acordeón, podía sí, sí. No, no, no, o concepto ese e realmente pues, eh, é ao mesmo tempo un africada e un reto, quero é Bueno, pues, como impoñerme e tal. E realmente un mundo no que me, me sinto moi cómodo. O uh -huh. tema da percusión e tal. E agora mesmo das voces tamén. Como que me sinto moi a gusto. Desde Neda, gusto. Onda Piruchela. Acabas de decir que o acordeón ni non pensabas, non? Non. Bueno. <coughs> Hai un proxecto de tres acordeóns. E, e, e un é o acordeón dele, O sea, que... Como pretendes convencernos de que non controlas o acordeón cando te sacades un, un disco de tres acordeóns? Non é fácil, pero é tremendamente interesante o disco de acortrío. Sí, sí. E aquí temos o, o xoxelois compositor. Sí, porque algunha da, das pezas... Sí, sí. Incluso lle puseches letra para Sonia Levedinsky. Ah, no, pero non, ah, sí, pero non está aquí. Con, no, aquí está sin letra. Está... Aquí está sin letra. Sí, por eso, sí. cando escoite, dices, esta melodía só me moito. O xoxelois acordeoniste e o xoxelois compositor. Eh... Como che xor de, agora falando desa faceta que non coñece tanto a xete, de compositor, de compoñer unha letra para ti, que non é letrista? Pois, eh, supervivencia, suponho. Quer dizer, bueno... Pois... Sea, en ese caso sai a melodía primeiro, non? Eh, sí, normalmente sí. Como músico sale a melodía, e logo, pois, eh, non é que me guste facer letra. O sea, progresivamente fui un pouco... Eh, soltando. Sol... Más que soltando, me fui un pouco confiando, sabes uh -huh. porque... Eh, digamos, sempre temos este sentimento de impostores sabes, <risas> todo rato quer decir eu sou un impostor tocando a percusión sou un impostor tocando o cordón e, e facendo letras nente o conto Entonces é como un pouco pois pues, chega un momento en que fías dúas outras tres cousas ou talvez na obligación de facer unha letra para Liborio ou que xa e tal, te pós, sale algo que che gusta e dices, bueno, me gusta creo que isto é o que, o que quería contar entón, bueno, pois pues, é un pouco iso probando e tal Y, y entonces evidentemente, facerleta é a cousa que me impón máis respeto e que, claro. que menos me atrevo a decir que son letrista. O sea, non no son res, resolvo de unha maneira intento que elegante. Pero, bueno, que son o compositor e o compositor é algo que me sale naturalmente. O sea, non, non o, o fixen desde pequeno antes de saber tocar ningún instrumento. Era como unha cousa que me saliu sempre. Non? Hmm. E falando de composición, eh, composición, digamos, de, desde cero, ¿no? non collendo eh, versos tradicionais e melodías, e eh, facer, por exemplo, bandas sonoras para obras de teatro. Que esas... Eh, Logo falamos do tema da, da discográfica. Hai dous discos que vos recomendo moito, que son a banda sonora de Tolo, tolo e a banda sonora da, da muller Lirio. E... Eh, porque vos van a sorprender moito, en especial a Moller Lirio, porque achegaste a, a, a ritmo, a sonoridades, a electrónica, a cousas que, que a xente, se lle dixo a Solís Romero, non pensa que, que te metas neses fregaos. No? Pois pues xa te adianto, que o próximo que vais a ir vais a flipar moito, porque é tecno duro. Serio, tecno. tecno. Tecno, eh? tecno. Vale. Sí, sí. Pois pues eso é unha das... Cosas máis bonitas que me pasaron recentemente e é que dentro do traballo da Gadic me propuxeron facer música para teatro. A. Uh y -huh. eu sempre conto que eu quería ser actor antes que músico. Cando era pequeno quería ser actor, non quería ser músico. Pero o final acabei sendo músico e entonces agora o que me pasa é que son músico e actor ou algo así. Todo entón, isto vai a medio camiño. Entonces me me gusta moito, muitísimo traballar co teatro, me encanta cada traballo... O que falábamos antes dos retos e tal, sí. te podes imaginar. O sea, cada obra, cada director quere unha cousa totalmente distinta. Tens que adaptar moito a cousas que a mí tamén me gusta moito, que me pidan cousas moi concretas. entonces pues bueno é un mundo fascinante, ¿verdad? que me gusta moito, é un traballo que que, eh, bueno, sale, dun, por lo menos en mí, sale dun sitio distinto que se fago música para Liborio ou para outra cousa, ¿no? sale de, de outro lugar, non te saberei decir moi ben de onde, pero, bueno, me xenera moita unha liberdade creativa que a millor non teño cando fago música para, para outras cousas. ¿no? E despues hai iso, que, pues, dependendo das obras, e xa che digo, o se a molle leir e te sorprendeu, vas a flipar porque é un espectáculo que se chama Serie Clopen, que vai xirar en outono, e é un espectáculo de circo-teatro circo e é de electrónica pero vamos, a muerte bueno. a muerte este es, Estes últimos proxectos dos claro. que estamos falando ao principio estábamos comentando algúns discos que tiñan que ver con, con Falcatruada, lembras? O selo Falcatruada, sí. tiñamos un selo galego Sí, sí. ahora que se fala tanto da escena galega pues, a principios dos anos 2000 tiñamos un selo galego como Falca Truada, que se movía bastante ben e sacaba moitísimos discos e agora estamos vivendo outra realidade que ten un pé en Madrid, en certo modo porque o de estos discos últimos os de Aliboria, uh -huh. estas bandas sonoras e i os discos de Bayuka están con Raso. Uh -huh. Que ten Raso? <coughs> pues, bueno. especial como xe lo discográfico. Pues básicamente eh, eh, a relación é eh, que Raso é eh, digamos é eh, unha persoa que Alan Keipo, <coughs> que é periodista, que é o manager de Bayuka e tal, e foi o tipo que dende Madrid eh pues no ano 2010 e to así sí. fixo unha crítica de Alboria impresionante, o sea, Dixe, de Cando, un tipo de Madrid que, ademais, é unha música que nin se aproximaba á música que él podía eh, xa non publicar, sino un escoitar, sabes y sí. justamente, él, o, o, a crítica del, ou a crónica del, era sobre eso entonces claro, cando lín aquel, o dixen wow, este tipo, como se fixa nun disco de, de cuatro arrancapinos de, de Galicia sabes entón, resulta que, bueno, a raíz de ahí Eh, naceu o sea, foi como un triángulo entre esa crítica dele eh, codece nos Bayuca máis seu, Bayuca traballaba con él e tal entón, sí. bueno, se creou ese vínculo. E realmente po pues, o que temos é unha relación de, de amizade sobre todo El ten un selo pequeniño e con unha mentalidade pequeniña, pero moi moi quedo e moi digamos moi eh, asentado no, no, seu, no, seu, no que quere ofrecer e pouco máis e realmente non, non, tal como está un mundillo, es decir, o mundillo ou eres unha estrela que realmente aposta e pos moitos cartos e tal ou realmente o que queres é eh, un pouco de elegancia agora de xa, que nos traballos ter, que te cuide un pouco e realmente con, con Alan é eh, un traballo moi, moi de amizade moi de, eh, eso, de ter os traballos aí e xa está xa sí, eh, pusei xestina na mesa Unha colaboración, eu xa imaginaba que seria unha cosa natural. Ti, antes, antes de colaborar con Alejandro, con Bayuca, xa escoitaras a Bayuca? Sí, de feito, o, pro, o proceso foi que eu escoito o primeiro disco de Bayuca e eu, nestas cosas que teño eu de moitos anos, claro, eu, eu sempre pensaba que alguén teña que facer electrónica ca música galega. Sí, porque a xente que xa le vamos escoitando música, o primeiro disco de Bayuca... Dicíamos, que guai que apareza, pero ao mesmo tempo era como que xa... Non que xa os coitáramos, pero que non nos parecía tan tan rechamante. Sí, non sei, eu é como que... Eh... Decir, eu sempre escutei música de todo tipo e tal e sempre me flipou as fusións de electrónica con música hindú, bueno... Sí, outras... A Forkel Sound System... Toda esta cosa sempre me, me encantou, non? Entón, eu, claro, sempre penso que a música galega dá para todo. Sí. Sabes, porque queiras... Sea o estilo que sea, tipo podes facer música galega. Entón, claro, sempre pensei que alguén teria que facer, nalgún momento, electrónica ca música galega. Né? Pero, bueno, eu non iba a ser, simplemente era como unha... bueno, unha, unha apetencia. E entón, o que ocurrió? Que cando salí o primeiro disco de Bayuca, <coughs> eu escutei e dixen, bueno, independentemente de que me guste, máis ou menos, estaba ben feito. Me pareceu que estaba ben feito. E dixen, estaba en feito. Me, me, me gusta e... E, sobre todo, é unha cuestión como como que había un criterio, había unha estética e unha tal, xo, me parece que estaba feito. E entón, escribín. E dixen, oi, tío, que saibas, que me gusta o teu disco, que hai tempo que, que esperaba que alguén fixera esto e tal, e que, que me embola o teu disco e tal. E, claro, me respondeu, pues a, a mí me flipou que faz con a Liboria, de feito, de feito, quería falar contigo para facer un remixes e tal. Entón, vale, foi así de de digamos de encontro entre entre, bueno, pues xente que nós estábamos un pouco buscando. Sí, porque digamos que que Alejandro foi eh, o que puxo eh, pues a un nivel máis, vamos a decir, correctamente accesible para a xente o que facía Mercedes Peón, por exemplo, no que és ma cousas máis complexas e claro. entón el digamos que deu coa tecla de chegar a un público que non estaba tan preparado, tan predisposto. É es que non, no, o sea, esto creo que todos pensamos que isto de música é moi difícil saber que vas a facer un hit, salvo que tenhas moitos sí. millós detrás, non? Pero ti non sabes que vai a funcionar o que non. E, e no caso de Bayouca, o mérito que ten e que artesanía pura. É sí. un tipo que, agora mesmo, o sea, está movéndose senón si na primeira liña dos carteles na segunda y un tipo que está ele e Alan. É sí. un traballo de artesanía, de, de, de bo facer, de honestidade, de non ter prisa e tal. entonces bueno... Eh, Realmente, neste caso, ele encontrou a súa beta de traballo un tipo moi serio, un tipo moi traballador, eh, moi firme, e, e, bueno, creo que todo o de sempre. Con tempo as cousas chegan, e eu creo que a él ahora mismo está no lugar que... Sí, además, hai unha cousa, e penso que ten que ver contigo aí, que é un crecemento Eh, sobre unha base, ¿no? Porque el sacou un primeiro disco, sacou o segundo e a incorporación bossa de Linaina, penso que lle deu como un toque máis sí. eh e que, que se sente, anda nervios, que se sente despois de estar tanto tempo na música galega, facendo tantas cousas, e de repente chega Alejandro un decatodira que está en Madrid e de repente vos pues, a tocar por, por Europa adiante, en festivais, xente que nunca escoitou música en galego vos pues, eh, bailando como posesos, eh A que, ver. que esa sensación de ir de Xira por aí adiante? Sí, a, porque ten que ser un pouco... a, ver, desde a ver, o sea, decir, Para mí, por exemplo, claro, claro. claro, que xa teño unha idade, claro, podes ser casi o pai de todos eles. Por eso, no eso mismo, por aí vou. Todo aí, pero bueno, eu vivo como se si fora de 30, eh, o sea, non ten problema. Pero é moi sorprendente, moi gratificante, e sobre todo, o que digo sempre, que decir, o que fai el conecta moi ben con xente, é certo que é es un espectáculo... Mui completo no sentido que leva un visual que tamén se fai indirecto e tal como unha cousa moi vistosa en todos os sentidos e uh, o tema é que pues eso, vayamos onde vaiamos eh, non é que a xente vai a ver o que é senón que a xente xa sabe que é entón, claro vas a tocar a sitios creendo que bueno, a ver que cada poñen e a xente se sabe todos os temas, o sea, os canta toques onde toques entón, é moi sorprendente, moi gratificante e moi divertido e sempre o digo Eu digo porque é moi importante, polo menos para min, e é que é certo que o equipo humano de Bayuca é excepcional, eh? O sea, creo que todo mundo saiba, que decir, toda a xente que viaxamos é xente increíble, excelente en todos os sentidos. Non, entón, claro, fai que todas as xiras que a veces son tediosas e son duras, e os concertos, que pode haber concertos mellores, outros pe tal, son sí, porque, sempre además que tocades a unhas horas. Si, sí, si, sí, es que isto é bueno. el techno, tío. <risas> bueno sí, pero E bueno, para mí son experiencias todas novas ¿sabes? Eh... Bueno, falamos de la Liboria de Lilaina, bueno, en este caso de ti de Lilaina tamén... Xoselois, un biquiño acabamos de rematar o, o concerto no Joffre en Ferrol e me acaba de decir aquí Pepe que te mande un saudinho así que xa, xa, xa teño moi visto a verdad, porque con Bayou cabémonos moito, pero quero te moito así que un biquiño grande Temos a Antia, outra das incorporacións a, a Bayuca. Eh, como ves a escena a escena de agora a, na música galega porque estamos co ahora que nos fan, agora que nos fan caso a música en galego, pois pues hai como o mellor momento da música en galego, ¿no? Pero outro sí. outro bo momento da música sí, en galego, pero con outras connotacións. Como como estás a vivir isto agora mesmo, decir? Bueno, eh, eu Quero pensar que xeralmente me pilla un pouco atravesado, dizer, eh, o que está pasando agora mismo a mí me descoloco un pouco por unha cousa que falaba unha vez con Guille é que, é que é moi difícil ver músicos en directo hoxe en día en Galicia. Está costando. Eh? É moi difícil ver músicos. Sí. Entón, obviamente eu toco nun grupo de electrónica, o sea, non é que estea en conta de electrónica, o que pasa é que me preocupa cando todo se vai para un lado e desaparece o resto, non? Uh -huh. Entonces, voto un pouco de menos eso, voto un pouco de menos eh, o... xa non vou decir o folk no sentido clásico, que non son nada clásico, quero dicir, pero xa sí que voto de menos a, a música en directo, os músicos en directo. Non? E entón, nese sentido, sinto un certo valeiro. Quero pensar que é outra, outra etapa, vale? Quero pensar que é outra etapa que vai deixar algo moi bo e que virá outra etapa de, de lo que sea. Non? Pero, pero como que non conecto vamos a decirlo así, como que non conecto moito con esta... Conecto moito co sentido da eh, do ben que fai na conexión sobre todo con novas xeracións. Eu creo que iso é fundamental no sentido de que a música popular ou de raíz tradicional e tal, siga sendo... Eh, siga conectando co público, sobre todo co público máis novo. E iso é indiscutible e o mellor que lle pode pasar a música galega. A nivel musical, bueno, non, non, non conecto, sabes? Mm. Hai cousiñas que sí... Pero, pero voto de menos podería haber grupos que toquen, sabes que toquen, simplemente que toquen. Pois pues, pues é dificilísimo ver un gaitero, un guitarrista, un zanfoñista, o sea, en bandas, sabes é bastante difícil, hai moi contadas esencias. Pero pensas que polo momento que nos toca das ferramentas que usamos, o tamén ten que ver co, co orzamento, ¿no? que se fala moito da música en galego, pero logo hora da verdade, Se si un grupo pode ir con dous músicos en vez de 4 por cuestións económicas. Pero iso pasou sempre, Pepe. De feito, antes era moito peor. Sí. O sea, creo que economicamente non é o caso. Pode haber o o, o conflicto de, de que a moda xera que grupos con indo un 2 cobran máis que unha banda de 8. Eso si sí que pasa, pero iso é máis unha cuestión de a moda que dunha cuestión económica. E, e o sea, digo isto porque todo o que vivimos digamos que todos os anos pasados o problema era igual, o peor, sabes entes se pagaban menos cachés, entonces non, creo que máis unha cuestión de moda, que está ben, eh, pero me fascina un pouco que, de repente, ponemos todas as fichas nun, nun lado, sabes? Sí. Así digo poda haber un pouco de todo, poda haber grupos de... Pero, bueno, é algo que, que, simplemente como unha percepción miña, unha apetencia, logo, pasa o que pasar Bueno, estamos falando de, de modernidade, da situación actual e da... Temos que falar, lógicamente da forma de consumir música hoxendía uh -huh. das redes sociais e vos acabades de vivir un, un episodio aquí vamos a resumir un pouco non é porque busquemos titulares que aquí na, na Peruchela non queremos grandes titulares ni polémicas pero sí que, non sei se sabedes que no último disco de Amaya pois... Pues, eh, hai dúas palabras, se se ou se fusilou. Fusilou, en este caso, pues, unha, unha peza de, de aliboria e así estamos falando antes, e así estionastes ben, porque podería desaproveitar eh, que vos fusilou a maia para decir que, mira, somos sí, a hostia, sí. hacednos caso. E... Eh, Se, así resumido, como como surdió o tema, como... Bueno, pues o, o adianto... A ver, vou intentar resumir. Sí, sí. O adianto do disco de, de Amaya era un tema que se chamaba Alar, que lao sacaba un día con anuncio a, a e platillo, e cando salió o tema, claro, os de Aliboria eh, nos quedamos así como... Hostia, pero estos, estos son as osas pandeiras. Estou é o noso tema caroi. Sí. Entón, eh, bueno... Mmm, Normalmente, amplia, a xente que fa eletrónica, cando se amplía algo, o pon como un, sí. un elemento, o, o manipula o de forma para que quede como tratado. Pero neste caso era tal cual, eran as pandeiras postas ahí, aparte era todo o tema, era a base do, do tema. ¿no? Entón, bueno, nos quedamos así como, eh, pues non sei, que, que pasó aquí. Tal. entonces claro, o bueno, único que pasou é eh, que hai esta cultura de que o que está en internet é eh, de todos. Entón, bueno, escoitaron isto e es molou, montaron un tema, non sabemos onde foi o error, eles asumen o error, evidentemente, porque isto se resolvía con un mail, o sea, sí. mandando un mail, estaba resolto. Pero non ocurriu. Entón, bueno, pues, eh, chegou esa situación de, que facemos? <risa> entón, bueno, foi interesante, foron unos días interesantes, porque, eh, debo admitir que podía ser unha desfeita, Si se nos fora das mans, pero por sorte houve xente en Aliboria que propuxo unha forma de facelo, entonces, Antonio Prado en concreto, sí. que dixe, mira, vamos a facelo con retranca, vamos a, a levar isto con humor, porque obviamente é unha cagada tremenda deles entón vamos a levarlo con humor entón fixemos un vídeo de coña dicindo que a Maya tocaran Aliboria e todo esto e tal a maioría da xente o, o pillou e outra xente, ainda hai pouco e me decían, jo, non sabía que a Maya tocaran Aliboria xa <risa> A ver, non era galego, obviamente, era de Madrid. Entón, eh, bueno, e o que ocurrió aí é que, bueno, xeramos com unha expectación sobre que, que, que está pasando aquí, claro. Logo, xa nas redes a xente empezou a dicir, hoste, pero isto é, é Liboria, isto... E, bueno, eh, eh, si sí que había incluso xente que decía, que morro aproveitar estas cousas para darmos... A ver, <risa> Cando non o facían. Como eh? se si non touvera máis que facer, sabes? Entón, eh, bueno, nada, ao final, eles desde o primeiro momento asumiron o erro, como xe queres chamar, e, e nada, e bueno... E subisteis eh, su o Coliseum. E, e, e logo ou, había proposta deles de facer como unha conciliación de, de, para concluílo e tal, e no concerto de Amaya no Coliseum, pues, eh, subiu a Liboria a tocar aí e foi moi bonito, moi Sí, coincido totalmente o que diso, que o de o de samplear o de copiar melodías na música é máis bello que sí, a ver, aí non non é, dizer, non é plan de entrar eh, a, a, a supoñer o que o que eles sí. fixeron, ¿no? pero bueno. Unas chavalitas con unas panderetas en un vídeo, a de que é de quen va ser. Eso es de esos es de, eso es de, de todos. Eso es de todos. Entón, bueno, pues, no, se resolveu ben e tal, chegamos a un acordo, houve algún error nalgúndos procedimentos, ¿no? de Universal ou deles e tal, bueno, houve aí un error e xa está. Porque mira que se si vos metedes a litíxios e caralladas destas, de <tose> lembrano de Albano com Michael Jackson, un cantos anos levan come esa historia. <tose> non, eu, eu <tose> o sea, sí, sí que te das conta desta cousa de decir, bueno, estás nunha raia na de sí. ou entras nesa guerra e te comes todo ese marrón de que te chame a prensa, de que falen de ti... O sea, ou... Mira, aquí vivimos moi ben, estamos ben, pues vamos a deixalo aí... E sí, pero sí que é unha cousa que estamos vivindo en, en varios sectores, o tema de, de todo gratis. no Está en internet e xa está. ¿no? Eh, antes, o primero que xe decían é eh, menciono o fotógrafo, pero agora xa... Sí, sí, sí, Después totalmente. No, bueno, eu, eu sempre digo que a, a, a mí, polo menos o que me, que me quedo de todo, é decir bueno, que a liboria sirva de inspiración a xente como a malla, e c tan gana, e sí. betusta morra, digo, copiado que queirades, o maravilla, <risa> Bueno, e eh, vamos a seguir coñando titulares que isto mole. <risa> eh, este señor, eh, como un xurso souto reivindicando o Vigo Coruñenta e tites coido que tes que ver cos himnos do Dépor do Celta xuco na pouquiño pouquiño pouquiño pouquiño co do co do Celta pouquiño co Depor. Aí oh, sí. bueno, máis, eh, sí, máis que ver co Celta. Si, sí. máis ah, como foi a historia de Cetangana co... Bueno, aí eh, este non sei sé si se se sabe como foi a historia. Hoube un momento en que o Celta para o seu centenario colgou nas redes. Sí. ¿Qué, qué vos que que imos gostaria que fixera o hino do Celta. E este Cetangana puxo, "Podo intentalo eu." Claro, porque el o pai é desel. Claro, basar quista... que eh, sí. a ver, eu Casi non o conhece moitísimo, pero teño certo trato. E é un tipo moi listo. O sea, é moi sí. inteligente É moi inteligente e, aparte, le gusta moito meter meter puxas. <ríe> entón, claro, el pon eso sin decir nada. tanto entón, todo dios dice, pero como un tipo de Madrid que saca un disco que se llama el Madrileño vai facer o himno do Celta. Claro, entón, el deixa, deixa que se coza eso e sí. logo conta. Dice, no no eu era son socio do Celta, meu pai era socio do Celta, eh, bueno, toda esa historia. ¿no? Entón... Eh, cando salió a opción de facelo, el que un tipo moi listo dixo, bueno, quero falar que xente, eh, con xente representativa ou importante do folclore, ou, sí. non sei, cal foi o criterio. Sí, <risa> falar con xente do folclore. entonces entre xente, estaba eu, entonces un día veo pola miña casa de oza, <risa> que sempre digo a xente que acabar a na miña casa de oza é algo <risa> absolutamente inexplicable. Pero bueno, veo eh, por alí. E eh, nada, estuimos falando y realmente eh, O sea, simplemente que o tipo é moi listo É moi inteligente, o tipo se sabía Todos os temas da Liboria Pero non é que, como me gusta a Liboria Que guai non, sí, non, no, bueno. é que o tipo decía Pon, Ponte al tema, mira, conta lá O sea, un tipo que sabía perfectamente da Liboria E tal, y nada, e entonces eh, Unha mañan, que era cando coincidíamos Nada, fomos a Leo Estudio e tal, e, e bueno, eles teñan unha idea do tema, querían que hubere unha parte tradicional con unhas cantareiras, a eles desflipaba Lilaina, quer dizer, as voces da Liboria e tal, e bueno, e montamos unha parte do, do, do tema do Celta, unha das melodías, e despues a, a traducción ao galego, digamos, da letra, pois pues tamén eh, anduve por aí, por Bueno, moi interesante. Eh, porque, por que sí, no, como dode, no, no, no, se y, me, <risa> se me ve. <risa> no, foi que un, un rapaz que tiña un himno, eh, eh, Jesús Suárez quería facer unha versión folk. Entonces falou conmigo e entonces unha versión con un vídeo e tal. Claro, hai moita xente que cando foi o de Celta me dicían, "Pero como te vestí de Claro, eu sempre respondo o mismo e digo, "Mira, eu ganei, pero a música galega ganou que nos dous e nos dos eh, equipos. Final, de primeira. Claro. A música galega, a mi conta que Moquequeirades, pero... Sí, no, xa se ve a campaña que está facendo o Celta... Es... Entonces, digo, a mí, pues, me... que, o que quequeirades, a mi parece que a música galega gana, pero vamos, por goleada. Entonces, bueno, eh, como nos va quedando cada vez menos tempo, quero aproveitar que estás aquí para falar dos meus discos favoritos, que vos recomendo, que é imposible de conseguir. Creo que sei sí, que é un pouco sí, difícil. Sí, se con Pedro Lamas. Cán falo con Pedro Lamas. Sí, sí falo con... eh, a Orquestra Jazz de Galicia, que pues eso, facer fa jazz, pero que soe galego. Eh, vimos un par de concertos eh una experiencia Pues eh porque cantos músicos hai metidos aí. Bueno, no sé, pues no, no sei, sé, pero a mellor 40 pode haber, non sei, Pero por aí, debe ser. E agora que decimos, 40 músicos. Qué tal rollo hai entre la música galega en general? A ver, non me le con todo o mundo. Sí, non bueno. <ríe> no sei, sé, eu, eu vivo bastante alleu as a, digamos, as aos tirapuxas e as... Sí. Bueno, o sea, todos somos un pouco repunantes, sabes? Eu falo mal de alguns, outros falo mal de min, pero, bueno, eu, eu sempre me sentí moi na familia. É dicir, eh, a mí é por eso podo criticar a outros, pero, non sei, sé, sempre hai xente moi rabuda pero creo que xeral nos queremos moito todos. Eh. Ti hoas de saber millor, eh? Bueno, é moita cousa. Non, moito. <risos> no, digo porque, bueno, ti falas con moitos sí. distintos e podes un pouco saber o, o sí, sentimento... Bueno, lógicamente conexións intersideracionais que son máis complexas, pero bueno... Bueno, sí, evidentemente. Lóxicamente. Claro, lóxicamente. E ti que non paras. Porque que é vaga a UDA? Ah, vale. <risos> porque xa a semana pasada, outro proxecto máis, Sí, de todos modos non estou en tantos eh. Parece no. que sí, pero non no, no estou en tantos en Canarias, como foi? Eso é porque xente que nos crecemos de moitos anos que éramos moi amigos xente de Coetus, xente de Madrid eh, tal, bueno pues un día, como sonen salir estas cousas nun bar tomando algo Eh, salí o rollo de que, bueno, pues algúns non tiñan grupo porque o coetus ahora non, non toca. No, e entón salí a historia de molaba, molaba montar un grupo, ahora, pa, no, sabes, que temos xa unha certa trayectoria, non que tal. entonces naceu este proxecto que son dous de Madrid, un andaluz catalán, unha canaria e <coughs> dous galegos que é Andrea sí. e eh, Andrea Montero e eu. E facen un grupo pois, eh, un pouco extrapolando o concepto de Aliboria ou de Coetus, pois un pouco a música ibérica, e é tamén nace da, da amizade. Realmente uh -huh. nace da amizade absoluta e do placer por xuntos e que é o máis bonito. Né? Uh -huh. Bueno, falar de, de onde colaboraches de todos os discos polo que pasaches daríanos para para otro podcast eh, no, y sí. a mí darme trabajo de mergullar tal. pero discos eh, ¿vas, vas a seguir facendo discos así tan decir, pequeñinos como de Azougue bueno, este de Pedro también de claro, Pedro, de Pedro y de es, Jacobo, Pedro, Jacobo y sí. estos discos están ahí agochados es así. una chulada ese disco sí, me gusta sí, mucho por eso. vas a seguir haciendo cosas de estas o... me gustó <risa> eu estou aí a tiro, o día menos pensado me propoñen cousas, e xa chico teño máis tendencia, ou sea, non o vou decir así porque non é certo, non, pero unha, así, non se me propoñen moitas cousas porque entendo que xente supón que eu estou super liado claro, que sí que eu estou, pero bueno relativamente, Entonces non se me soben propoñer moitas, e cando se me propoñen salvo así. que non poida por tal, normalmente me tiro así a aventura enleável Sí, tamén. En Enleante <risos> e enleable. <risos> Fónos axos aloes, tío, que, que moitas grazas. Bueno, pues Nunca pense que te for a entrevistar. O sea, no me digas. <risos> no, no. Oh, eh, que riquiño. Foi... <risos> Eres unha aliada daqui, da Piruchela. Maravillosa. Né. Bueno, agora vou acabar eu sí. como speech. Y, eh, moitísimas gracias a Piruchela. Eh, vimos, eu son de Oleiros, pero lego anos vivindo en Oza dos Ríos. E en Oza dos Ríos, duns anos a esta parte, eh, nos juntamos unha xente Con moitas inquedanzas comuns, con moito compromiso e, e, e hoxe están aquí, gran parte unha parte importante Falta xente importante, pero bueno, unha parte importante E ben, vimos aquí porque para nós a Piruchela é un referente entonces queremos aprender a facer as cousas ben E entón, eh, pois, eso, decir que sí, que temos esa, esa, esa apetencia Esa necesidade de facer cultura non rural E de, e de facer cultura para nós realmente de partida é facela para nós e logo que se apunte quen queira né? entón, é xo, que viñemos todos aquí para aprender para ver vos o local e mm, nos, entre outras cousas que montamos que temos moitas cousas, temos uns cantos de taberna entón, agora vamos a acabar a entrevista cun canto de taberna Isto é o podcast do colectivo Piruchela Pois pues moitas gracias, xo se lo Un placer muy grande, tío. Igual, igual, igual. Vaya repaso, eh. Sí. ¿Eh? Felicitamos. Sí, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias, de verdad. Un placer muy grande.